Maite, Zerestino, Aekako ikastaldietako koordinatzailea zira eta gurekin zaitugu justoki udako ikastaldi horiek aipatzeko egunon? Bai, egunon zuri ere. Eh? Iparaldeko Aekak uh, ikastaldi desberdinak proposatuko ditu, aurten ere, horean uh, desberdin horiek bat aipatzeko, zoen diren? Ba ditugu uh, bi mota ezberdin nagusi udako ikastaldietan, braz batzuk dira barnetegiak, lo egiten duzie e, bertan, eba kurtsoak hartzen diren berlekuan, eta urepelen egiten dira. Eta beste ikastaldimotak dira, kanpo ikastaldiak deitzen ditugunak, justu bazkariak sartzen dira presioaren barnean, eta e, izaten naldira edomia miagitzen, edo azparnen eta siberutajentzat ere beste aukera bat bada bai egia da siberutajak ere hor oh, dira beraz siberutajentzat bada bajnetiki bat baita ere isanen dena bejokainere lariontsan eta hor oh, da eksklusiboki xiberera ikasteko bo Seikiago aipatuko dugu, baina lehenik nahi nukezulekin ahipatu, uh, promozio kampaina bat abiatu baitu zuen eta pentsatzeko da manera desberdinez, ez, kanal dude, eta La Parisian Liberia dekin. Zagutzen ez duten hori uh, emazte horiek uh, uh, egiten duena horkezen alusia. Bai, beraz, La Parisian Liberia egiten duen YouTube bideo uh, batzuk, hainbat gai uh, sozialen inguruan. Eta besteak beste, famatu eginda Euskal Herrian, egin baititu bitioak atxasuko gazteen alde, eta e, Euskal presoen tematika pitat uh, publiko frantses bati uh, erakusteko. Eta beraz, ora ingoan, uh, prestak ertu da, kanaldu derkin batera, haikako ikastaldi trinkoen uh, nula ejan, promozionatzeko edo ja, ezagutarazteko spot bat uh, egiteko. Pentsatzen dut, uh, jajiko dugula sarean haste honetan. Zer da, eskuaraz egindu, edo frantzesez egindu, <laughs> beraz? Beraz. Pikiat euskaraz mintzoda azpotean, ah. bai, ere. Eta bainan bai egia da publikoa dela frantzeseztuna, edo euskaldun behia. Beraz, hor, ikaste prozesu hortana ari den jendearen zat, nahi duena berdin uh, azkartu bere ikasketa prozesu hori edo, eta edo nahi duena sartu uh, ikastalit rinkoetan, beraz. Hain bat ikastalit badira, ez da, justu dako eskaintzak, badira beste hain bat uh, ikastalit rinko. Hala, eh? Xare sozialak beharko dira begiratu eta zuen mugugunean ereak eztuko da biztanena ondoko egunetan. Bai, ala da, bai. Mm Hotea, -hmm. haipatzen dituzun kampo ikastaldi horiek. Egen nahi baita, etxatxak e zendera haratsetan. Horiek, e beraz, bi haukera badira hori? Bai, hori da. Beraz, lehena dugu miahitzen uh, ustelaren uh, sohtzitik emerezira, izanen da, beraz, bihastez, uh, miahitzeko julferri... Uh, arikan den uh, zentruan. Goizeko behatzitan hasten da, eta atxaldeko bosterrietan bukatzen dira kurtsuak. Bada bazkar egiteko denbora, euskarazko animazioak ere, kurtsu ez gain, bon, gero gozo baten pasatzeko. Bada izen emaiteko epe bat? Bai hori da, beraz uh, ikastalik guztientzat izen emate epea da ikastaliasi baino amaika egun lehenago. Beraz, kasuanetan, miahitzeko ikastaliaren ikastaliarentzat ekaenaren ogeita sortzi alitzateke. Eta jo, hainpatuzo ez, eh? pagenen, uh, Udan izanen dela beste bat, ere? Bai e hori da, agian bi haste egin, orde haste bakaja egin nahi duenaren zat, edo azpahne baldin bada urbilago uh, zientzat, baduzue aukera ere, agor postetik behatzirat egiteko uh, ikastaldi berazkampu ikastaldi bate, eh? bertan lo egin gabe, etxan lo eginez, eta hor izan amateko EPEA litzateke fena, azken EPEA uste helaren ogeita seia. Eta bat bestearen usagaji izaiten alda, egiten aldira, bi horiek? Baina, maila guztiak eskaintzen ditugu, beraz, adibidez egiten ma duzu, maila bat unia jaitzeko ikastaldian, jahaitzen alduzu, edo ber maila, edo pitiat gorago eginez, uru jengo batean, mm. bai bai. Zunat uh, goztatzen da, holako ikastaldi bat? Beraz, uh, kampu ikastaldien zat, haste bat, bejeun eta hogei euro kostatzen da, eta bi aste beraz, belaureun eta behogei <laughs> doblea. Eta biztanena, udako uh, bachnategi famatu hori, urepelen uh, edagaiten dena? Bai, eta nik uste dut ikasteko oino hobea dela, zentaz, oh, bai, egun osoan izanen zaiztela uh, bagnetekin bagnean, beraz, Euskara mintzatzera bultzatzen da baita ere, uh, kanpo uh, animazio batzuen egitenz, gosari baskari, afari, beste ikaskidekin eta erakasleekin ematen da, animatzailearekin ematen da, bertako erriko jendeak ezagutzen alduzue, egiten dira, olako izketaldiak eta bertako jendearekin, beraz, praktikatzeko Euskara, beraz, uh, dira, bias Estez, uh, Euskaran mug giltzeko aukera hon bat. Bi aste edo doblatzen alda ere, eh? Hilabete oso egiten alda. Bai, bai, motibatuak direnen zatz. Agunt <laughs> motibatoa direnen entzat, lau aste egiten alda eta kasu horretan presioa pita apaltzen dugu. dugun. Besten azkario egi ateratzen alba bi aste batera presio normala horretatzen dut. Beraz uh, egiten dugu olako presio bat, lau aste segidan uh, egiten duten entzat. hor, uh, dena behar nire da, eh? Sakzen uh, duzue loiteko tokia, dianaria? Bai, bai, bai, bai, biztan dena da, Gosari bazkari, afari, eta lo egiteko tokia, baita asteburuetan ere. Uh, asteburuetan bazkariak, uh, janariak ez dira aser guztatuak, baina lo egiteko lekoa bai. Beraz, nahi duenak asteburua ere uh, pasazten aldu, urepelen. <laughs> ez biziki, biziki motivatuak direnen zat. Uh, Murgiltzea da importantena horre, usoki eskora seginten baita. Bai, bai, bai, ahontu hori da, bai, bai. Presioak aipatzeko? bai, beraz, um, kasu honetan, uh, bax netegi abaita da, bi haste egite ma duzu, seireun eta ogeita euro balio du, edo, zeh ez bazira, beraz, zeh gen tasa zero duzu, uh, zmik bali ma duzu, edo langa bezian bali ma pitat gutiago pagatzen duzu, boste honetan behogita boste euro lauazte egiten baldin bat iraberez, 1.000 uh, eta laro egitama azazpio euro zergadunen zat, eta 1.000 e eta bost euro ba, behiz ere ez nikka baldin baduzu edo langa bezian baldin bat dira. Ado, sogeri, e, izan emaiteko EPA ustaila axtapina da lehenen zat, eh? Bai, hori da, bai. Kalkulatu behar da amaika egun lehenago edola. Ba, data guztiak eta informazioa seki bat duzue uh, uh, ahekako web gunean ere. Uh, ubebikoitza, ubebikoitza, ubebikoitza. AK.e Eta azkenikastaldia beraz, Utailila on gean dena izanen da Shiberuan, eh? Bai hori da hori da xiberuta ikasi nahi dutenentzat ez da justu euskadun begianzat, bada ikaslea itz agian hegoaldetik etojerik adibidez. Euskaldun zak direnak bena, nahi dutenak espreski xibertak euskalke ikasi. Hori ere posible da. Kasu honetan prezioa dahirurahun da hogeama boste euro eta beraz zergapekoa ez bazira BGhun eta laurogeitaama euro. Yeah. <laughs> Gauza, eski argi ere gertatzen dira, ez baitira, baita ezpada denak eskoal erritik eldu, e, eskoara ikasteko, do, siberera ere ikasteko, baita ere fidel batzu, uste dut, eldu direnak Britainatik, eta... Bai, hori da, <laughs> ezagutuko duzu es, egur aski Britainak famatu bat, bankapelen familiakoa, beraz, bera adibidez, ganden urtean etorri zen, bo, aita etorri zen eta ganden urtean ekarri zuen alaba ere, eta alusinantea zen, eta alaba zerotik partitu zen joan zelarik belgikatik berak ehan zaukun autoan beraz belgikatik Euskal Ejirako bidean autoan aitak nozio batzuk erakutsi izkiola sartu zen gero zero iakinaz eta lau asteren buruan me mintzo zen biziki ongi, nik alusinatu nuen entzun moilarik <laughs> alusinak da Eta ala, bakantzetarat joan uh, nahi bani mauzi hurre edo uh, eskola ikasi hor uh, edo azparnen aukera emana emanada. Eh. Janduzu webgunea oestean eta bada manera ere mailez izena meiteko edo telefonoz. Bai hori da, beraz, fiteena ipajaldeko udako ikastaldietan partartzeko manera egesena edo mail bat bidaltzea ipajaldea abildua aeka.euz elbiderat edo telefonoz deitzea beraz, Bulegora, 0 bost, bost beeraatzi, hogeita bost, hirurogeita haaseai,zer beeraatzi zenbaira edo zuzenean nire uh, telefonora <laughs> Telefono laneko telefonora beraz lasai. <laughs> 06 hogei, hamaika, hirurogeita hiru be hogeita hamaika zenbakira. Ire esken maiite? Mi esker zuei?